Така, и накрая ще завърша с чистия смях. Има много полуки в чистия смях. Няма да го коментирам. Ще ги изнеса нещата така, както са. 22 шеги от чистия смях. 22 тайни урока. Първо. Във двора на лудницата два малуди виждат два папагала, кацнали на едно дърво. Единият папагал е зелен, а другия е червен. Казал единия. Ще се кача да ги сваля, казва единия. Свали само червения, съветва го втория. Защо? Защото зеления още не е озрял. Два малуди играели на карти. Единия казал шах, Другия казал, а бе това да не ти е тенис. Значи има много хора, които мислят така. Едно мислят, друго казват, съвсем трето излиза, а за четвъртото най хубаво да не мислят. В психиатрията звъни телефон. Моля, проверете има ли някой в стая номер 10. Няма, връща след малко, след проверката дежурния. Благодаря ви много, значи все пак съм успял да избягам. <ръква> Четвърто. Двама бивши пациенти от лудницата се срещат. Единият водил малко поделче за въженци. Какво ще го правиш? Пита го другия. Ще го продавам за 10 000 евро. Този подел за 10 000 евро. Никой няма да ти даде толкова много пари. Те се разделили и на другия ден пак се срещат. И како стана с поделчето? Продадах го за 10 000 евро. И как успя? Ами, платиха ми с две кокошки всяка по 5 000 евро. <съща> Гавровка се оплаква на мъжа си. Снахата ми обиди много тежко. Каза ми, само, че съм харчала пари за, пари за лекарства, пък не съм умирала. Габровит помълчал малко и казал, ама и ти, пено много провлачи този въпрос. Крайно време е да умреш. <ръква> в Япония изобратили робот, който улавя кръци. За 5 минути в Америка уловил 86 кръци. В Италия за 5 минути робота хванал 120 кръци. В България за 5 минути изчезнал робота». Един селянин се хвали на друг. Е, ако знаеш какво страшно плашило сложих на Бостана и какво толкова му е страшното, а бе как да ти кажа, гаргите толкова се оплачиха, че върнаха миналогодишната реколта. <ръква> Осмо, ако вие сте били на лов в гората и се чувствате много изморени, вземете камък. И го захвърляте по мечка. Умората ви ще изчезне моментално. За секунди. Костенорката попитала дъщеря си. Какво ще се ще ще жените ли с детето на съседите? Костенорката казала, така мислим. Старата костенурка казала, и дума да не става, че вие се познавате и двама от 100 години. Десет. Един човек пита журналист. А бе вярно ли е, че ние българите сме продали 100 000 компютъра на Япония? Разбира се, само че не е Япония, а Ямайка. Не са компютри, а компоти и не са ги продали, а са ги откраднали. 11. Стара хора, стари хора са на плащ с внука си. Бабата влиза в морето и внучето вика на дядо си. Дядо към баба плува кола. Дядото казва, не се плаши детето ми, който се заял с баба ти, добро няма да види. 12. Големия молец казал на малкия молец. Изяш си чорапа, защото няма да имаш никакво кожено палто за десерт.